І він розсердився. Було це не різдво. Шлях та парубки пішли колядувати до Янкеля. Заспівали одну-другу пісню, але не коляду. А в кінці став один віншувати ламаною польською мовою. Янкелеві сподобалося те дуже. Та став наливати з барилки квартову пляшку шабасівки для колядників у міру компліментів віншування. «Дай Боже, пані Янкель, щоб ви мали сто палаців! Дай Боже, дай Боже, – каже жит, – у кожнім палаці, щоби було сто покоїв! Дай Боже, дай Боже! А в кожнім покою сто єдвабних ліжок! Дай Боже, дай Боже!» І доливає Янкель пляшку мало що не повну. «А на кожнім ліжку, щоб ви сто років перележали на холеру!» – гукнув хтось із гурту. «Бо дай тебе, дідько, взяв!» А пляшка Янкелеві ледве з рук не випала з пересердя, сплюнув поза себе і сховав пляшку до шафи. Це була єдина пригода, що вивела Янкеля з терпливості. Позатим був він усе тихий, спокійний, як до потреби, сумний або веселий. Говорив лише тоді, коли йому було треба, або як мусив на питання відповідати. Як сказано, до цих корчми, крім шляхти, не заходив ніхто більше. Тут відбувалися всі важливі справи громадські, тут судилися спори сусідські. Такі справи вигравав найчастіше Янкель, бо шляхта мирилася горілкою або гараком. Крім гостей, котрі не поминули ніякої нагоди, щоб вступити до Янкеля, а в неділі свята то таки вмисно йшли на Ячменівку, мав Янкелю таких, що від нього майже не виходили. Такими були Асафат Базів та Петро Криворучкий, для того так названий, що відроду на одній руці не мав ні одного пальця. Оба були шляхтичі, оба бездомні, нероби, а жили дурничками. Судиться, бувало, яка справа в Корчмі, вони робили службу в возних трибуналу давніших судів Речі Посполитої. Іноді засуджено когось на різки, вони тут виконували болючу функцію, Притім напилися з коштів процесу, закосили та ще й закурили. А вже ж то велика нужда змушувала їх найматися на який день роботи до заможного шляхтича. Впору, як починається це оповідання, вони повнили службу холерників, а корчму на ячменюці зробили собі рятунковою станцією. А сафат був хлоп низького росту, грубий, з надутими жовтими щоками, з волоссям, як щітка, та підпухлими від перепою очима. Петро знов був високий, стрункий, а обидва сильні, як ведмеді. Хоч вони ходили обдирті й замаргані, хоч займали таке принизливе становище, однак не перестали бути шляхтичами. Тож не було забави і ні празника, де пасафати Петро не мали вступу, а всюди їх раду приймали. Тим радіше, що Сафат грав у сільській капелі на решето, а Петро був першим штукарем і оратором на ціле село. А може, й побоювалися тих двох приятелів, бо обидва були славні розби голови, а хоч нікого не зачіпали, то не дали дути собі в кашу. А Сафат і Петро відвезли Лукашів на холеричний цвинтар і вернули знов на Ячменівку. Гей, Янкель, горілки! гукнули з порога. Жит ляв, випили по чарці. «За двоє два», – каже Асафат. «Випили знов. Знаєте, Янкель?» Лукаші обоє вже ого і махнув рукою. «Але», – питає Жит, – «а коли?» «Господь їх знає. За три дні лежали мертві, а ніхто не знав, що йому ми вивезли». Янкель лиш головою покрутив. У тій хвилі війшов до кочми Стефан Ясів. Дзін добрий, а ще нема нікого. Є ми, та й ви прийшли, то вже й усі. Я не те хотів сказати. Андрій Лукашів запросив усіх на почесне, буде нас тут більше, а Сафат глянув на Петра і усміхнувся. Петро й собі моргнув, та й Янкелеві щось ніби усмішка під носом пробігла. Певно, відзивається Петро, добре поживився, має звідки платити». Та що говорити. «Пане Печше, де ж би? Та, що сиротинське? Ага, а в сироти два животи!» – каже Петро. «Сироту, де зловиш, то бий!» – доповідає Сафат. Всі засміялися гуртом. Тим часом шляхта почала сходитися по двоє, по троє до корчми.